Він зник за порогом, двері зачинилися. Повернувшись до кімнати, Борис прибрав усе, що залишилося після його перебування, старано замотав у попір і викинув у сміття. Потім перевірив, чи все гаразд на кухні та у ванні, адже гість побував і тут. Результати його задовольнили, і він уже в дещо іншому настрої опустився на канапу. Коли Наталя переступила поріг квартири, у віконне скло вдарили перші краплі дощу. Вітер закрутив на подвір'ї ще неприбиту пилюку. «Вчасно ти!» – Борис вийшов їй назустріч. «Ага, ще трішки, і змокла б!» – погодилася вона. бігла від самого театру. Він кивнув, беручи в неї сумку. Рука наче сама простяглася, коли Наталка скидала куртку, щоб повісити її на вішалку. Торкання було ненамисним, несподіваним і дуже короткочасним. Але те, що Бориса стих відчути, здивувало його, а вона, здавалося, нічого не помітила. «У вас вигляд змучений», – стурбовано сказала Наталя, коли вони зібралися їсти. «Я б навіть сказала – нездоровий. Не можна стільки працювати. Потрібно трохи берегти себе. А ви – день і ніч». «Це що, так помітно?» «А ви, як думали? Звісно, помітно. Не варто так робити, тим паче у вашому становищі». «У моєму становищі? Хм...» Тепер Борис відключився від власних думок і якось недовірливо глянув на неї. «А яке воно, моє становище? Що ти маєш на увазі?» У погляді Наталки на мить проминула якась нерішучість, очевидно пов'язана з відчуттям, що вона лізе не в свої справи. Але, наважившись, дівчина відповіла. «А таке, раз ви отримали багатий спадок...» то зовсім не обов'язково працювати до виснаження. Навпаки, от якби вам доводилося заробляти на прожиття, щоб не вмерти з голоду, тоді інша річ. Цікава точка зору. Борис помішав ложечкою, присунутою і запитав. Отож, потрібно лягти і лежати. Зовсім ні. Потрібно жити, отримуючи задоволення, а не страждати всякими важкими ідеями. Якби я не мала фінансових проблем, то так би й робила». «Ресторан, театр, дискотека», – продовжив він її думку, «атракціони, турпоїздки». «Звісно», – погодилася вона, – «життя ж одне. Мені он тільки 21, а я й то розумію, що про майне і бувайте здорові, а ви не цінуєте». «Отже, сенс життя у розвагах», – підвів резюме Борис. «Ну, можна навіть і так сказати». «Хм, взагалі розповсюджена точка зору, особливо серед молоді. А ви не згодні?» Чи то запитала, чи то ствердила вона. «Звісно, ні. Розумієш, людина не може адекватно підходити до питання сенсу життя, у так би мовити спокійному повсякденні. Щоб вирішити цю проблему для себе, потрібне якесь зрушення. Свого роду екстремальна ситуація». Тільки тоді людина здатна адекватно замислитись над цим питанням. Наталка подивилася на нього серйозно і підсунула одразу дві тарілки. «Їжте, будь ласка, не пийте само каву, бо вас і так вітром носить. А ви, значить, були в такій екстремальній ситуації». «Був», – без екзальтації, – промовив Борис. «Розкажіть, прошу». «Нічого цікавого», – він знизав плечима. Тим паче це, словом, дуже особисте. «А, ну, пробачте. А я, між іншим, також була в екстремальній ситуації зовсім недавно». «Це коли?» – здивувався він. «Коли ви мене врятували, а так би була ще екстремальніша». Він мимоволі розсміявся. «Це не враховується. Це так, дрібна пригода. Знаєш що?» Борис поспішив перевести розмову на інше. «Напевно, твоя правда. Завтра я нічого не робитиму. Спатиму цілий день». Вона подивилася на нього з недовірою і взяла з тарілки бутерброд. А в наступні півгодини Борис із задоволенням відчув, як зникає головний біль і змінюється на кращий настрій. А дівчина навпроти яка зрештою таки спромоглася віддатися власному апетитові і далі безтурботно теревенила, хоч зміст сказаного губився для нього десь на півдорозі. Він просто слухав її мову і спостерігав за мімікою приємного обличчя, дивуючись незвичайні дії цих ліків на свою перевантажену баластом голову. «На добраніч», – побажав Борис. «Не підхоплюся завтра так рано. Відпочивай». «Ай, як же галерея?» – ви ж казали. А йому справді схотілося, щоб завтра вона подовше полежала у теплому ліжку, нікуди не поспішаючи, ні про що не турбуючись. Схотілося просто чогось доброго, приємного для неї. Чого він не знав сам. Маленька господиня пішла, а тема, зачеплена нею, залишилася. Так, він дійсно мав повне право вважати ситуацію, в якій опинився екстремальною. Екстремальнішу годі уявити. Але саме цієї миті на власний подив він зумів побачити в ній один плюс. Думка промайнула, коли дивився дівчині у спину і принесла навіть якесь заспокоєння. Добре, що мені зараз не до цього. Коробушка з написом «Триган» Стояли на полиці шафи за книжками. Витяг із неї дві таблетки, круглу та довгасту, звичним рухом покачав їх на долоні і відправив до рота. Вітер продовжував кидати незвичну для цієї пори року холодну моросінь на темні вікна двох кімнат квартири на третьому поверсі будинку з аркою. Одній з них, щойно розпрощавшись із хвилюючими думками, що взялися невідомо звідки, дихаючи в подушку, вже тихо спала молода симпатична жінка. Ледь шутно поцокував годинник на полиці. Що рахував він? Останні дні, години чи хвилини перед чимось важливим чи навіть фатальним? А може, просто відлічував хвилини її молодого життя, якого, здавалося, он ще стільки попереду? У другій кімнаті під такою самою подушкою лежав пістолет системи Бретта. 38-го калібру, з повним боєкомплектом. Голова, що спиралася на цю подушку, хоч і поморочилася, прощатися з хвилюючими думками не збиралась. Людина, якій поки що належала ця голова, точно знала, що робитиме завтра зранку, коли симпатична жінка з сусідньої кімнати, вийшовши з арки будинку, зникне за неполітньому застиглими деревами Липової алеї. Розділ дев'ятий. МЕНТ Продовження. Справа дійсно зависла. Що на день коби ще ясніше це усвідомлював. По гарячих слідах кавалерійським наскоком вона не пішла. Свіжа кров, яку що до регулярно вливали йому всі можливі експертизи, скінчилася і не принесла особливої користі. Ніхто не впізнав за фотороботом хлопця, який добувався до господаря помешкання в день його вбивства. Розумні думки вичерпалися Помічники, які на початку, захоплені нестандартною справою, буквально рили землю, тепер просто на очах втрачали наснагу та ініціативність. Згори тисли. Нових подій, яких він очікував і за які можна було зачепитися у пошуках у тієї єдиновірної нитки, також не було. І все-таки, Коби ще не хотів вірити, що у справі настав саме той момент, коли зрушити її з мертвої точки може лише випадковість, на яку не варто серйозно розраховувати, і продовжував уперто коперсатися в ній. І ось, одного дня, ближче до обіду, все-таки сталося те, чого всім так бракувало. Телефон дзвонив довго і наполегливо, а він біг коридором, наче відчуваючи, що це і є той самий його величність щасливий випадок. Дзвонив майор Татарчук із кримінальної міліції у справах неповнолітніх. «Привіт, старий!» «Привіт, якщо не жартуєш!» «Пляшку маєш?»